فَتَكُونُ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ سورة البقرة ویسیٰ تا سی پس سورتِ متوفیفین نا نازل شوئے دے او پتتیف در سورتونو کی تبیم دے پس سورتِ فاتحین مقتد در سورتِ بخاری بیان در سلورو مزامینو اس بات تا توحید اس بات تا رسالتو بیات بی سبیل اللہ تعالی انفاق بی سبیل اللہ تعالی بایت بار دا مضمون سورت سلوری صوبان تقسیم دے اول ایسا آئت سوپوری دے کے بیان دے اس بات دمه مېچا 377 پوری د کې بیان ده د 433 او درې مېچا 377 نا 354 پوری د کې بیان د jihad په سبيل الله تعالی او څلور مېچا 354 ترخره د کې د انفاک الله تعالی اوله ایزات 339 د کې د اسبات توحیدو بدوی کې بیانونو د اسبات ترې ښیله پا دریم آئیسا کی بیانو ده چیحات او پا سلورم آئیسا کی بیانو ده اتفاق پیسابیل اللہ سالا اول ایسا چسل ایتونو دادری با گنوبانی مشکمیلو اول باب آئید بیس پوریو دویم باب آئید اکتیس نون او دریم باب آئید چالیس نه تر چیانوے پورې د اول باب بیان شویو دیم با شروع پدی کی پاول کی دعوت توحید ذکر شواپ کو عنوان د عبادت سرا یا یو نہ تصعبدو او بګی باندې 15 دلیل عقلیه په ذکر کوه آیت 21 کی دلیل عقلی ذکر کو یو چلاوی ما پیدا کړی چې زکه به ما عبادت کوی دیم دلیل عقلی چې تاسو مشران می پیدا کړی دین زکه به ما عبادت کوی دریم جسم کمه د لفرش ګرځولې ذو څلورم چې اسمان و د لچت ګرځولې دې او بینزم چې د اسمان د لباران را ورو او روم او بګې باندې کثم دیسون زرغونی پیدا کی چې تاسو د خوراک سفر او تاسو د خوري وللا وې زکه به زما عبادت کوي بیا سماره د دلایلی چې کولای په دې کې فلا د جلول الله اندازن سره څللا و جما شریکان نشته دي چې خوري زمان عبادت په جما کوي عبادت پتابل چانه کوي بیا ايتای چې څلور خبرې ذکر کولای یو صداقت د قران او وان کنتم فی سره بیا زه ما خبره چې پدې کې دليله وه یی ذکر کول او نظر نه سره درې وه خبره د اسبات رسالته ذکر کول او علي عبد سره او څلورمه خبره مطالبه د دلیل د مشرک لا فاتو په صورت مم مثله سره چې تاسو وایې چې دا توحید نبی علی السلام د ځانه بیانای او مړی او ری مړی را ره سی لږته پدې شرپانی یو دلیل پیش کئ ما په دلیل پینځه دلیل یا کلیه ذکر ک تاسو دلیل پیش کئ نو بیا بآي 24 کې جذر او تقویض پر کولا وچا تا په خپل شرف باندې دلیل پیش نکړي آیت 25 کې کامل بشارت پر کولو آیت 26 کې بیا د دغه اعتراض کولا د پدو وهم چې مو ترې کله په شرف باندې دلیل پیش نکړې شي نو هغه بیا ذاتی ادیک کوي بیا اعتراض دی نو مشرکوی یی دا دغدې کتاب نه ده چې هغه په دې کې داونه واړه واړه مثالونه ذکر شول دي لذا کې جواب پهونو آی 24 کې چې مثال به ذات مقصود نه وی بلکې مثال دا د مسلې د وزاحت لپاره دی بیا ایته دایس کې حکم د ذکر کول د فاصله کو د فاصله د اجازه せ چې د الله سره کړی لوزونه ماته ای د الله قامت ماته ای او حکم دا څرګرته ذکر کول ایته کې چې ولای که دا تاوانیان دي نو امداغ خلق دی وز دا دی زینه کم زینه چی تلاوتو شو د دا دی زینه آیت تایز کی که پتک برونه بالله سرا دا دی زینه نغم اربعه زکر کی گی لترغیب دا پار درغیب سلور نمتو نو زکر کی اول نمت چلاوی د نمشتا کی او دا سلور نمتو دا الله پر رحمانیت دا الله دا رحمانیت لمونی دی الله وی دا رحمان ذات دی الله وی دا رحمان مدد الله پر رحمانیت باندې دلیل دی لو کیف تکورون باللہ کیف دا, دا تعجب او دا توبیخ ته دی رہی توبیخ مطلب هو چې زور اور اور کوي لو کیف سرنګي انکار کوي تاسو تکفورون او ما نه انکار کوفر پمانه نه انکار ولدا کيفا تکفورون سرنګي انکار کوي تاسو بالله اي وعبادت الله يا كيفا تکفورون بفقم الله سرنګي انکار کوي تاسو د حکم الله نه سرنګي انکار کوي تاسو د حکم الله نه وکونت اموتن نش نه پاحیاطم جوندي در کې تاسو ته اموتن اي عدمن تاسو نش شوي صورت دار صورت انسان متویل شي یو کان دیشه ما چې بارا نوم دی اتکه هل اتا علل انسان هی نمنا الدهر لم يكن شيئا مذكورا و د کیسره راغله په انسان باندې یو وخت زمانی لم يكن شيئا مذكورا شنو دې یو شي د یعشوي انسان چې پیدا نو د چا سري د چاي نه د چارري او نه د چاورې د د چابللاري او نه د چ د د چترې او نه د چا مع و چې کله انسان پیدا شي د دته بیاریي جوړه شي د د چا بچ شي د د چاورې شي د چا راري شي د چا خوور شي د انسانانهته کو نه شوي دکو ما پیداشي لا چاته ما وچ در او په نن تبانه کې چیر خپل ورنۍ پری دې مصلې ته اوسره مینه پری دې او مور مینه پری او ماما مینه پری دې ولله دې دا رښتې ثالثی ځادر کوي ها دا رښتې ثالثی ثالثی ځادر کوي الله ځادر کوي ګنن نو او ته دې شتو خاطره هغه ټن کې دې چې کله دې خوښ علي او کله چې زار رښتزار په خپګي وداځ زاداز رښتزار به تعز ديشته دې هغه بیا خبره منل نشته دې لو تم وای تاسو امواد باندې شو زه په احیا کوم په یاد مې کوي تاسو ژوند مزر کې تاسو تاسو ثم یومیت کوم بیا و پر تاسو ثم یوهی کوم بیا و ژوند کوم تاسو ثم الیه بیا و دې الله طرف تاسو رجاو تاسو واپس راي پ نو ثم الیه ترجو تاسو ترې اسباد کېامت په اشاره ده دی بے کم اللہ را بولیزد و جوندہ او دو مرگا زکرکو ام واتن او تم میومیتکو دو مرگا بیا فااخیاکم تم میوخیکم دو جوندہ اول صورت غافر صورت مومن صورت مومن صورت غافر دادوان امیو صورت پا دیکی ما پا صورت غافر آیت گیارا کی موئی کی الله او ما دلت وځندا او کوم ورکد کړی دی. قالو رببنا متنك متين وحيدنا متين وبويد اخلك كي وځمګره با قامغه مکو د وسل او قامو ځوندی کو د وسل نو اموات نو راغو یی د دنیا ته راغلو نو مخ کې یو اموات له ګردکیمبای امواتون د دنیا دراتو لمخ کې چې کم مخو هغه ته اموات سره اشاره وکړه او بل مرګ هغه چې کله انسان دنیا کې وقت تیر کې کال نو کاله لسکا رسل کاله زر کاله او بیا دنیا نه دی یو دین ته مرګ او حیات یو دنیا چې بند راشي پیدا شي او دویم هم چې پر وخت قیامت بیا راځي په دې وجې نه په هغه او متکلمین متکلمین وای چې دا قبر دای چون دې ځکه ذکر نکوه چې دا قبر دای چون دا یو قسم دې دچون کامل چون ند او قها و هونون من الحیات دا دچون یو قسم دې کامل چون ځان ندې مطلب دا قحایا دې بررحیم کامل حیات ثابت شي لوبیا مز پورا دوئتون کې وځبن دونه album مرغورو دا داوه غلطه ثابتې وي ويګي په خبرو باندې نزدې کې د خبر دې زم دای دا غي تشبيه ورته دخوخ سره او د دې باویچ بعد خلک د کمر دې ژوند تکامل ژوند وي حالانکه د دیوبند مکتبوي کېر تر ټول او دیوبند یانو ښایي چ شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری اللہ علیہ د دې آیت بلان دی فرمایي چې د دې کې انس چې معنای حیات تعلق روح به بدن وي ته کې کی خبره ده دا چې معنا د حیات ده حیاتي ژوند دي ته وي چې تعلق روح به بدن, بدن سره تعلق وي و د قبر اصلن تعلق روح به بدن روح او ه پکابر کی ضرورت او د بدن سر تعلق نه وي بلکه بقاء روح و ادراک روح بلکه بقاء روح و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرمودان دا په کتاب القرآن صفحه نمبر 13 کې هغه وای چې روح او دا بدن د جناکې بعد هم باقی پات کې د راحت یا शक्ती موجودول ته حیات ویلې کېږي لیکن افسوس د نن دیوبنديان دا خبره پرېسيده هغه دا کي دا پرېسيده هغه د خپل او دا خبره نه مني ځان ته دیوبنديان وای او ته دیوبنديان چې کوم مشران دي او هغه چې کوم دي دا نو خبره نه مني الان کې انورشا کاشمیری رحمت الله علیه خبره واجی هتا سیرا د او د بدن په قبر کې د یوول شرص تعلق نه وی نو ایره مونږ د اوبانان دیون دا تاریست ستا مشرانو کم ته شیرلي سب اوته شرق لوي چېستا مشرانو کمم ستهداد وویللي س په د ل <سؤال> وئ نو نن ځانته د اوبانان وایي مون سر دی اوونند سرنت دی او دیوبان د به خپل ان منصوب کوي او د دیون چې کم تی ده او دا هغه کم نظریات شي نو هغه بیا نه منې اوستا خبره دا بحث زیر غور ده چې په مړ کې څومره ځو له کېږي چې په کاور کې د تابیا څخه شالي یا راحتو یا سختی ملاويږي هغه محسوسوي زه صاحب کوي راي ابو بکر مرغزاني رحمۃ اللہ علیہ متوفا 593 هجري هغه وي ومیعذب بالقبری ومن يعذب بالقبری ذوقيه الحیات في قال العم ادایا جلدو سفر نمبر تین سو کتاب دیسوانی کتابو الیمان کی بابو الیمینی پی القدل و الضرب بانده چیو امی یو حضبو فی القبری چاہتا کی اضحاق ملاوی کی پا قبر کی نو توزاو فی حیاتو نو دکی قدر چون واچولیشی پی قول الاما پا قول دعامو علمو کی دون جن پا کیواچولیشی جی وزتا کمرہت ملاوی کی روک تی برا نو اگلان بدن میں سی یبرر روپ کی کما طاقت تکلیف ملاوی نو نوغہ لاندی آغا بدن میں سئی دان کے یہ ہما مو متوفا 861 جری آغا فرمائی وئی نہ کانل <سؤال> حق وئی دبی دا خبر حق دا تہ ان المیت ان المیت معذب فی قبره وئی چمڑی تا تسا ملاوی کی قبر کی تو زو فی الحیاتہ نو ازو لیکيږي کی خو دګيږي او د کی ټول بقدري ما یې څوب الالم او اندازې ردي چې دغه درد او تکلیف محسوس کړي ولبنيته لیسه بشاره او ځکه انسان دا ټول بدن روغ غرمټ سالم پاتې کیدل شرط نه دی چې کینه مند به خپل ټول اجزا او روح ولې دی ودا راحت محسوس کړي اینده له سن نه پريځاله خلک حتی له کانو متفرق اجزای نو چری دا مري تفرهپل ااجالي یعني توکړې توړې وي ده لا ته من لاته ته من نه ووله د وو وي چې تاسې توړې توکړې شووي که نه یو یو زای نهي بل ی موږ تلیفون او دا یو یو زرا بیا د خاور سره یووی شو ووي نو په دی به بیا هم ته چې ااساب میلاویوي یو یوي اغا سختي ملاویږي لو جھالات في بتلک لجزاءالذی دوات لهجون په دغه اجزا وغه کی لو یاخذه لا یاخذ الوثر چې په نختاري وإن الله تعالی لا ذلک لقدیر او یقینا ان الله لا طابق مالک الامر ابن حمام فتلقدیر 3.95 اور 94 کتاب الايمان باب اليمين في السر والقتل دا خبره زکر کئی دارنگی ابن همام خپل خبر کتاب کی المساہرافی فیلعقاد فیلعقائد المنجیا فیلآخرا سفنہ مرے سو ارتالیس مانی اغا زکر کئی جی اتفاق او اہل الحق علی اعادت قدر ما يترکا بهی من الحیات و اید اہل حق پدی مانی اتفاق تی دواب دو و سی فا انداسا دا اغم رجل دو. انسان بھی سختی او کشالی محسوس لیشی دادی کتاب شرلی گلی دا ابن ابی شریف متوفانو سوچی ہجری فرمائی جی اتفاق دان آل الحق تے علا اعادت قدر ما یدوی من الحیات ایل علم واللزہ من الحیات مطلب کسی تکلیف یا لزت و تملاوی بھی نو بدنی محسوس دارنگی ابلی عابدین شامی رحمت اللہ لے متوفى 1252 كري رجل مختار على الدر المختار لكتاب دي 33 صفحات 35 واني اووازي كر کوي چې تو زه او په حياتو کې غوډي کې کې په انسان کې ژوند کې غوډي کې کې په دي انسان کې ژوند او ان بل عامتي په قدر ما هيسب بالالم قدر تومره شباب باندې ترحت او دا تختی مېږي کوي نننن چې تا وا تا وا ځنه کې افغا غا اوړي او ته دې زه غواړی او تا غا او ته دې هات غواړی تا غا اوړي دا څنګه د دوی کې د او کوم مرګونه ذکر کړه او دا خبرې د ژوند د ژوندونه وي ځکه چې روخ یو پروت دی او بدن بل پروت دی او د دنیا د ژوند تا کامل ژوند وي روخ او بدن یوځه دي خو بیا بهون دا د یو بل نه ځاکيږي د اخیرت هغه جنون اکمل جند وئ اکمل وطلب ددونو نه زیات کامل دي چې بس بیا هلتهې سرروخ او بدن یووزل یوځ شي نو بس بیا د هغې جو نهشته دی نزه په اخیت جنون اکمل وئ او دنیا جن ته کامل او د قبر دی ژون ته ناقت چوني نیمګې چې دروخ ی پروت دی او ب نبا ل کې پرو دی نو کوی پته فرونه ترنګین کار کوي تاسو بیل لای د وحدانیت اعلان وکړم او كنتم وای تاسو مو ته لې فاحیا کوم نه الله وژن می درکو تاسو الله وژن می دل درکو تاسو یو قیمتي سرمایه ده ورکار ده چې د دنیا دا چن قیمتي کې په صحیح عقیده او په صحیح عمل باندې او کو سره تاسو خپل جن په قران او سنت باندې کې ودینو کو نو انسان تدیر به قیمتي اشوي د شر پاقی نه ته ډیر بې متته شوي که د شرف پاقی نه دنیا نه لاړی اوستا د مخ نبات بلور د تاته د ټولې دنیا د در ان چېیلي میلاو شو په خپله ف کې وررکېته بچونه شوشي یا سااران تا د م نبات س پسې د ټولی دنیا د ګان چیلي سر ده کوي او سا پسې سواب درربخي نو یاد ساته تا ته دد ساب نه میلای کې ته یا پهې باندې نه شي بس کې دی مال دې په دې باندې لږ نشي ملاوي دې د نن نه لا خپل جنتی مټیته ورته کینه عقیده د قران مطابق کار د سنت مطابق کړه ثم یو میثکم یا په کتاب تاسو دنیا دې کوم جنت کې کله نه بار بدلځي ثم یو کوم بیا په ځان دي کتاب تاسو په قیامت کې ثم الیه بیا تاسو دې الله طرف ته واپس ځی ولله دي دله غ زیات دا, دا, دا, دا او صی نه دوې مکر کوي چې الله وایي دوې چې زونه مثسو د فدي دپاره پیدا کړي نو کوی ف ت فرونهبلله د دیا چې زونه مثال د ف دباره پیدا کړي دي او د هر یو سی د تخواند او مزه آل او تپې په لذات سپې خوشحالهی نو کوي ف ت فونهبلله هوولله ديله غ ات خلله خاچ پیدا کړي دي لکوم صاف د فدي دپاره ل کوم ک چې د کوم لام دییته لام د انتفااع و کا لام دا په مختلفو معوب باندې راې کو راېکرینکي کله په ماه دته سرف کله په یوه ماه کله په بله ماه طول تهې پهه د انتف انتفالي شيفادهغ سووکه نولهې الله غ ذاات دی خلقا چې پیدا کړي دي ل کوم سو باران ماغ سوویل او چې دي جمعیان طول جميعیان طوله نو دې دې کې مفسرین وایي چې دا زمي نه د حال دې د ماقبل خلقه د لپاره یعنی په دا حال کې چې دا ټول څه زنه سودا فائدې لپاره پیدا کړی دي د پته مانا باندې وایي د راځي اے تران اے تران راځي چې ته وې چې ټول څه زنه سودا فائدې لپاره دي د دو دنیا ټول څه زنه کو د فائدې نه دي څه کې مار دی؟ نو دا فوائد نه دي. تینا په ولشي دا مده ته مخامک شې دا یې راېتون لري. اوزن چې وبند لږه کورکی، نو دا زهر تهونه خطرناک شي. دانګي دا زهر تهونه خطرناک شي نه دي. دانګي نور دې شي زنه چې هغه یې फायदा لګا دا. او بده ویچې رماړ لړن کې کوم फायदा شي مار شي دې نو باځي خلک خوري، هي دې نه چې کوم وي. خو ما دې روستي کې دی خورین دا رنګي دا زهر چدين وای زم په کاريږي دا رنګي لړم انا دام وای په کاريږي څه په دا وای نه کې استعمالي کې څه پر څه کې څه پر څه کې نو که تمه په 5G تي استفاده 5G تي ریټ کېږي زموږ لرنده په 5G نه زیات وکړان دي مامه کېوي نو زمې څخه فائدې ځنه الله پیدا کوي دې نو د دې څخه د فائدې ځنه الله پیدا کوي دې د شر چا پیدا کوي که بل الله پیدا کنو نو دا مو دا مجوسو اتیدا له یا غي واي و د خیر اله هغه ځان دی او د شر اله هغه اهرمند دی همو وایي چې خیر او شر دا دا دی دا ټول الله پیدا کوي خیر او شر ټول د الله دوه طرف دي نو اوس دې سره بچی نجواب داده چی جمیان که کلده خلقه ده پاره حال شی بیا په ایدراز رازی حکمون په جمیان بانی کلام ادراؤ او د جمیان نباد فیلی محضوب رو بازش آغا فیلی محضوب ته ایک تقیدو جمیع منو یلی ده جمیان نمخ او د جمیان نباد منو دامو رحصف رو نو بیا به کلام ده ده اشکال نباد شی لکه سوره جاسیہ سوره جاسیہ په 25 متی پاره 13 کې اې تکیم داسې دی زمي ام منه ټول د الله طرف ندي زمي ام منه یره ټول الله طرف دی که دا خیر ہندو دی او کو دشر دی پیدا کړی الله دی دا نه څنک کمزې څه زه ورتيخه خیر هغه و الله ورته تاسو لکه په سوره جاسیہ 25 متی پاره زبرته چاسی ya wasخر ل کو ma sama وje wa mape او دا به کړي څه د پارانزونه چې په ځوان نه پیری او آج په مو کې دې زمي هم منهم ګرځېته منو هان ختم شو ګانو دا ټول د الله تر اف نه دي یني دا فداو ساتای چې سورې بقره کې وای چې دا فداو ساتای چې دا ټول د الله نه طرف نه دي دبځه کال ختم ثم صوام ثم صوام یا ای اراده وکړه یا څومره وا دی برابر کړه استوا یو مانوی برابر کړه او استوا یو مانا چې قصدی وکړه اراده وکړه څومره وا برابر کړه یا اراده وکړه اله سمای اسما دان پسوا هو نن برابر کړه صف سمات وو اسما نونه څومره یو دو ماه استوا په معه د متشابهاتې ولی نو بس ساده معنا ده اوطویل د په قیجدت مشته دی نو او چې کله د استوا په سلا کې ایلا را نو دا پې په معه بیا د قست او درا سرهدي اوس الله سنه راده وه تم م بیا راده او کاه ق د ب ته پته شته سکه چله خومونلی نه وس په الله د الله بارش پانی مصری کیدل څنګه دي دوم که په دنيسته نه څنګه الله لیوله نه نه بارش لیوله نه بس الله سپته ده چې څنګه د الله د شان سره مناسب دی علما فرمای کما يلي قولي شاني چې څنګه د الله د شان سره مناسب دی لیکن د علما یو حټه غفیر یعنی ګثیر تعداد د خلکو ده په یو کول د بیا تعبیر کړي زکه چې ان بیا په یو په یوینو د هغه د پاره د خاله په وانی پولیسه لکه امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ الله علیه متوفا 333 هجري داغه شته به تعویلت اهل سننه هغه کې غوې چې اس ثواب اس ثواب به معنی د ثمما ورقیدل لکه ان الرحمان علی العرش علی العرش یعنی مطلب الله په خپل ارش باندې پور د ثمما پور د برابر رغے. څوک ورته راپدې خپل ملکیت کې په پخبل بادشاہي کې شریک نشته یعنی دلته په دې ملکیت کې دلته په بادشاہي کې څوک نو نقصان نشي راوسته سمسوا بیا وګورم سمسوا بیا وګورم دلته په خپل ملکیت باندې برابر هم دي یعنی چې ځان نه چې څنګه پیداته او بیا وګورې نه برابر هم دي توم السماء بیا برابر دی اللہ اله سمایی پاسمانو فسا هوا غنانو برابر اکرو سوا سماوات او اسمانو نا او اسمانو نا لان دیبان دیکی اواز جو کردی نو هوا او دالا چوگی بکل شعی نلی پا هری ازیز بانی دی او دالا پا هری ازیز دی او انسانا کی دا دی سمکا دا خبل اقايده او اعمال دي برابر که کده قران او دولت مطابق الله پوری کیدل او وسره مکو غره ځان مته خراب کینو در دیږي پوری موږ دنه مدونه جګر ک دیو الله هو د ایش نو کیف تک پون من الله او ځین الله هو دنیا چې د مشاس د پیدې د پاره پیداګړی نو کیف تک سورونه دی بس ته خلص نن شورام ده نو دغه یو چې دا شورانه وختونه لار